Ett avsnitt 244 Jag har 242 med mm. Om ni lyssnar Bry Tänd upp när lampan är med, eller? Nej den är på gång Det finns ingen lampa här uppe ja. Jag kan ja, men, Jag här Jag kan säga att jag Förra gången så pratade jag väl Om en skiva som Som jag hade Som jag återkommit tillbaka till förra gången vilket var Poses, poses. Mm. Och nu lyssnar jag på en skiva idag Kommer in på den bara Som kom 2001 Jag vet inte om du jag Vet om det är En tysk snurr. Nej inte Strokes en, en minimalist En tysk Ja. Eh... Maximilian Hecker Ja det är Infinite Känner jag att du gillar. Infinite Love Songs Ja. Fantastiskt fortfarande Även i dag Så kan känna Men oj vad bra oj, vad bra det här Hade du någon aning Om vilka bokstäver Vi hade plöjt igenom Ja Jag har ju här på Ö har ju tagit Yes jag har ju det här på Om vi Skriv med det? K har vi haft Med K märkt Från ja. Ö till E E ja. Men då har vi nog allting här Kom då ihåg de senaste? Det? Efter det För det, ja, just det, de här tre var ju dem jag klippte eller som den ut. Ja men exakt ja, men om, jag, om jag drar pennan så här Och så säger du stopp Stopp. Då är vi på Den första bokstaven i alfabetet Ja Och jag tycker konceptet var bra Om att, ja. att vi stoppar tiden Och eh, återkommer Nej, det kan vara det korta att inleda i någonsin. Nej, moderpodden var, var ju två minuter. Vad säger moder förresten innan vi. Hur lätt? Jag hade ju bra att vi på vann. Ja, vi vann ju. Tänk du att du var pubben. med det? fan våra Det är precis. Och hur många pengar du får trycka? Ja. En, en per mål. Mm. Jag, jag, jag träffar en mors och då är en buran <laughs> okay. så här. Och så sa han: det kanske var tur. Det kanske var tur att vi inte var där. Står du en natt Nej, här gjorde inte det. Mm. Men att. Uh, vi vi spelar bra. Vi spelar tydligen. Sju mål. man sa ja, då kunde vi, vi få många pint där på. man måste precis <laughs> kolla på det här. Ja, sa vi. Ja, vi bara hoppas att inte gör så många mål efter tre. Så, äh, fjärde pint kommer in. om du vara med i den här leaderspiten då? <laughs> Ör kanske Man, man skulle lyssna ner och kolla vilka ämnen vi pratar Musik, jag, jag tror jag tror Balma att vi säger Ör eller ör, ja. någon eller, pint eller Att vi säger det flest oh, Är det någon där ute Som har mycket tid <laughs> Gå igenom från på det ör. starkare ja. ja, vi kommer okay. tillbaka Jo, jag vill, vill komplettera Men grejer Det kom vi på sen efter inspelningen när vi hade G förra veckan. Som mis, som, jag missar ju George och i Seinfeldt. Han är väl kanske egentligen nummer ett. Ja, just ja. Jag, jag missar det. Jag missade mm. det. Vi hade ju någonting annat med George. Jo, George Harrison hade George Harrison. jag. Men att eh, ni som minns den listan Sätt in Jörg Gastansa först plats och så tar ni ner. Vad kom Var det Göteborg som kom på 10 plats Göteborg åker alltså ur listan. Eller om jag glömmer att säga. Jag tror att Göteborg. det Göteborg. Du blir bäst kusten nästan. Då är det alltså A. Ska vi börja? Ska jag... Vill du börja? Vi... Okej, okay, jag börjar. Mm? Nummer 10. Anonymitet. Det är fantastiskt, ja jo Ja, men oj. Stockholm, ett nötskal Jo ja, men det kändes Det var ju otroligt skönt minns jag När man flyttar ner man, Det var många som ja, ja, men jag, jag minns att man gick det på, på Gågatan i man Gjorde high five Nej men man, man kände ju många liksom det kände till som man ja. hade gått i skolan Man hejade ganska mycket och det, det, var, mm. det var skönt att kunna sätta på tunnelbanan Och inte känna någon ja. Helt fantastiskt Ja, det är vi överens ja, Okej, okay, väldigt bra. Eh, Almedalsveckan Jag tycker, att, jag tycker det är trevligt för de som får åka dit Ja, för och, dem, ja. ja Och dricka bubblor och äta snittar ja. Och inte i, göra något mer Elitens eh, Ja. Alla, alla, alla, var nej, alla var det Nej, alla Jag vet inte jag, jag, förstår, jag förstår fortfarande att de gör det Jag trodde att det var, att det var bara politiker Som där, så hade de, liksom, de prata. Men det är så mycket annat ja. runt dem Och det är väl ett speciellt område de är inne på va? Ja, jag tror det Just där, där de De spelar in Eller där är politikerna Det är väl en massa journalister Skit Okej, okay, fortsätt Bra på namn, journalister och skit Journalister och skit Journalister och skit Nionde plats, Arvingarna Jaha, gruppen Nej då tänkte jag mer på jag, jag tänkte först på gruppen men sen så kommer jag på nu i, I denna stund Att det är ju den danska serien Arvingarna Det fanns väl en Fast det är inte en amerikansk Arvingar, eller? Eller engelsk Engelsk inte jag avsåg till typ mamma, på Ja. Jo men den, den men den gick som familjen Ashen gick i Ashton och lisse också. Jag men gick i många av syn som här. Men aldrig var ju en dansk serie. Som gick på, på SVT. Ja. I flera gånger, mycket bra. Det är nya. Okej, okay, jag har också en tv serie Albert och Herbert oh. god. god. Ja, och, mycket bra. 70 talet 80 talet Det var det vi stack om förut tror jag. Ja. Julkalän. Det är något sånt man vill ha på. Allbö och hävdar. Vi går raskt över till nummer åtta. Allitteration. Förlåt? Allitteration. Nu talar du med en sån som inte jag. <laughs> Men det här jag säger fem fula fiskar. Att man, man pratar samma bokstav. Samma bokstav liksom, så. Det är snyggt. Vad heter det Snyggt det? trick. Vad heter Uh, ja, men man, man kan ju säga det Det finns ju, jag tror jag googlar på det här någon gång Och så kommer det Med så här långa betes Men det är, det är ju en som är Du och bara pajas Jo, det är pajas, men det är snyggt I så här små, en mening får Ja, till, jo, alltså. och man får till det men alltså, det, man lärkt, Oj, vad stilsäkert att få till det så. Uh, Det är, det är som uh, Palindromer det är också jäkligt bra Ja, oh. <laughs> vackert allindrom Alindrom Ja, allindrom är min åtta andas. Okej okay. vill du utveckla? Ja det måste ju göra bara. Men sen var det som en kille på jobbet som sa till en elev, ett barn just att när han var så uppspelt upp där, ta det lugnt andas. Mm. Och den kille, och man såg att han kom ner var det. Ja alltså okay. Det är sa, Ja. Så vi, den här personalen brukar titta fram så liksom bara. Okay. Och då har ju luren effekt. Ja. det är jättebra. Det är sjua. Mm. Arbeta. Det var ändå snuddat på också. Mm. Du Hur rankar du så högt alltså? Ja, som överskattat. Jag sa, tror det överskattat. Mm. Ja. jag träffade idag så kom så kom det en eh, Oj, så kom det en som har jobbat på skolan för lite personer två år sedan. Och hon hade jag tänker med ditt knä. Hon hade opererat knäet. Ja. Så frågar hur var det med knä? Jo men nu var jag halv motbättre så hon och, mm. och men pensionär, ja oh, det är så underbart. Det är, det är helt fantastiskt. Menar, om det hon, hon vill att man har hobbyer liksom så där och, och kunnat aktivera sig. Ja men tiden räcker inte till. Hon har ju liksom fullt upp. Och på veckorna nej, men då får jag träffa träffa och fika med mm. pensionärer. Sen på här är det typ för dem som ja, de som jobbar som är, mm. och som inte, som ny pensionerar. Långa kaffe-stund. Ja, fantastiskt. Här på arbete. Okej, Nej, nummer sju. Akgura. Det är viktigt. För, för de, de som inte förstår oss så kan ni förklara vad en akgura är. Ak akustisk gitarr, ja, exakt. Det är, ak. det är bra. Akgura. Ja, men akgura. Ja, vi lägger på en, en ack Ja. Det är otroligt mycket, eh, vad heter det, studiespråk. Ja, ja. En som, ja, men det som hänger, det hänger på halkans. Ja, har du träffat de profilerna där? På halkan? Jag lämnar in min bas där. Det är en som är, ser ut som en rocker som måste vara 55 års roll. jättesmal undernärm. Hela rockkittet som är liksom en Keith Naha, Richards. Nej, då? ja. Och stackars så här grösta Stockholm så, Ja Det är jävligt bra den här Det blir som en parodi ja. Det blir så, som, som Henrik Schyffer När han var en studiemusiker Så var han inne, inne på En musikaffär Jonas jobba Och så han har den en nya P12 han kommit alltså, Jag ska upp och lira Off the screen alltså, Det var ju bara där. Han var studiemusiker Ja Okej, nummer sex. Asperger. Asperger. Mycket fin diagnos. Mhm. Du menar att jag har en sväng av ja, Asperger? Jag, det, jag har också en tendens. Det, det lilla jag har läst om det. Ja. Det är många som har. Jo, men det var en en grej som jag läste det stort om, om Asperger just att, att de har en kläderna är viktigt. Jaha. Jag menar så alltså De får inte sitta för konstigt eller de får inte sitta ah, och, det, och, och, inte, och, och kria eller? Nej, precis. Jag har ju sett många, många på ja, men inom inom eh, punktju arbetet. Men ah. barn, ska ha Strumporna utan mjukspiral och strumporna utanpå utan på, det är väldigt viktigt. Och nån nån ska vara när de är ute och så har, när det är vinter, mm. då de ska det är väldigt viktigt att vantarna är utan på jackan. Mm. Och, och det är väl någon släng av, ja. av det där Precis. Och jag tycker det är så skönt nu på vintern För då har jag alltid med en skjorta Och så har jag en t-shirt under mm. Och t-shirt för att stoppa för byxorna Det är så skönt det kan man inte ha riktigt när, man är, när det är bara är t-shirt ja, Då måste man ha den utanför Och det känns inte riktigt ja. Okay. Ja. Ja, vad, vad, vad känner du för släng, att du har för släng av? Ja, men lite av det här ordningsgrejer I vissa fall På vissa här. grejer. Ja. Ja. Ja. Och lite det här som nu vi snackade om att man vill gå in Ja, det är kanske Tourette nästan att Man vill ju vinna Rettad Om man hörde fel och sånt där ja. och sen, ja. men Det här vi snackade om jo, att... jo, precis, men det är väl inte Tourette Det är väl är, är inte det Asperger? Jo, men det, det kan säkert också vara Asperger Tourette eller vad man slänger ur Har ingen mm. kontroll på mm. Nej Konstiga också har jag också en liten släng Om du är ensam <laughs> bespara Men jag, jag tänker att just det och till rätta viset, för det gjorde jag på så att två gånger förra veckan och sa, ja men och så eh, på lördag då, då var det ja, söndag menar jag. <laughs> Real life? Nej. Men att eh, det känns konstigt att inte kommentera. Ja. Det, det stör. Ja Man det stör. stör. Det, det spelar absolut ingen roll Det var bara en skär, det stör ja, ja. Jo, men det, det skrattar vårt nivå i, i Livet på podden 2017 Ja mm. Då ska vi se, då, då var vi uppe i Var sexan? Ja eh, Jag tar filmen att han gör en bryga Okej okay. Han så tar jag Och Vad har du den? Ja Vad lägger sig? Ja, men det, det det Är bra? Ja och jag, jag för mig att jag och, Tompa, jag och Tompa, ja verkligen Men jag och Tompa kollar på det Vi båda borda ner. Det måste vara 86, vi hyrde och video Och då är det en som ska slänga ut en Han står på båten och ska kasta ut en, en Livboj mm. Och så är det en, en vajer som Hänger ner, så han ser ju inte vajerns Så armen liksom träffar ju Träff, Träffar så istället för att kasta, kasta den rätt ut, den där mm. ribojen, så åker 90 grader till vänster istället. Ja, jag jag mig att vi är att vi spolande fram och tillbaka <laughs> Jag såg att eh, Tasse och Hager är ju en ny film också. Mm. Den är på söndag... På... Nej, näst... Nej, nu på söndag är den på... Ska ni gå och kolla? Ja, vi ska runt slussa med Edwin. Eller han kommer upp, vi ska köra han till Linköping Och då var det ja. en klockan fyra men, men den lär ju säkert gå ja. på andra ställen. Ja. Okej okay. äh, Femma Topf. Då har vi en uh, Rest in peace, säger man. Arne Weisse Ja, aktuellt mm. 89 år mm. Men han var ju aktiv länge Ja mm. Mm. Oh, Klassiker Men vad heter sången där Weisse? Andreas Mm. Han är inte med på min lista. Men... <laughs> alltså, hur gammal kan han vara? 30 år, tror jag. Ja, måste vara men... rätt gammal då? Och... Kan... Ja, men kan han vara 35? Då måste han vara ja, 35 50, kanske. kanske. Eller ja, ja. det kan jag vara. det vara? Var någon kvinnokar, tror du. Ja, när vi gifte oss gånger och så blev man ensam till slut och då gillade sitta i tv och i tvn och Köra Gojur. Har läst, tror jag Eller så spekulerar jag. Ja, ja nej. Kvinn och kvinnokar, så att. Så att du tändes ett ljus Okej, okay. nummer fem Light up veken så att säga Just mm. det Arrivederci Frans ja. Kommer du ihåg den låten 70-tal Arrivederci Frans Du kommer ingenstans En särskilt <låt>, låt Ja, den lyssnar skitmycket 75 Jag måste ju Ja, Vi kanske kan ja. avsluta med den som är liten... mer Mycket bra. Vilka var det som Nej, det är ingen aning. Men vi kommer vara att man sjöng med eller kom på sådär. Samma om som. Ja. Vad fan, den här. Det, det är konstigt att man längtade bort den gången. Mm. Nej, Jag säger att det är konstigt att man längtade. Den kablar den här framme. Ja. Ja, men det är så här 75. Mm. Mm. Okej. Fyra. Amazon. Bilen, bilen eller inte gruppen. gruppen, eller gruppen. Ja, bilen tänkte jag först främst. Eller Regnskogen. Ja, Amazon. Amazonas. Nej men Amazon sån hade ju hade vi för länge sedan innan Volvo coupé. Mm. Och det är såg cooolt. Ja, alltså, Amazon Volvo gjorde, nej ja, men de hade ju men den såg ju cool ut, men sen när de gjorde de ju, den heter väl P1800. Mm. Såna alltså, så. hade. Uh -huh. Och då, då kontrar det väl Samtidigt som Amazon De hade den här Den här ganska runda Hundkoja heter det inte Nej jag är jag... ja. ja, inte ah, på det Men bil, just Amazon bilar ja. Vilken var det? Det var, ja. var fyra Min fyra Animal i mupparna <laughs> Okej, okay. ja, det är min trummis favorit jag tänker. mig ja. Trummis förebild han, Neil Pert och hem eh, på Hildén Men det var ju så kul. på På Facebook var det ju någon som När folk har dött och mycket ja. musiker eh, Att den har dött, den har dött Och så de som slängde upp Att eh, Animal i mupparna hade dött <laughs> Rip Animal <laughs> Som bild på Animal Vad roligt eh, Prispannen då då mm. Min trea Amsterdam att ta tåget till Amstram, alltså <laughs> Mitt rea okay. Amstram, och så inom panthes Att ta tåget mm. till, med ackigur <laughs> Ja Och alkohol <laughs> Ska vi kanske lämna en liten snabb bakgrundshistoria Vart var det någonstans? Vi, vi var på väg hem från Hamburg, tror jag eller? Ja, men det kanske var Eller Liverpool Nej, Vi satt, det var du och jag, Pär och Pär. Ja, det måste vara ha det, de ha det han, ja, i alla fall så att prata. Och så kom de på, de kom på en hel del. <laughs> då de kommer på att de skulle sitta, jag vet inte vem som födde Man ska åka tåg någonstans och så var det, jag vet inte. vi åkte i Amsterdam. Och så tar de med här nu vart det. Så att vi ska sitta, nu med 55 plus. Och någon 60-åring också sitter, sitter på tåg med gitarr. Typ <skratt> en sån där gammal, gammal 70-talskupe och sitter och spelar Kör Flintstones. Ja. Oh, Eller, här, För jävla flenstånds. Ja. Way to flenstånds. Eller Billy Jadadadud. Ja, du pluggade av. Ja, det var väldigt ja, bra. Ja, Nummer tre, Anna Wasplit. Den hade ju med på glas. Ja, den, den, den sitter det är verkligen. Mm. Den sitter verkligen mycket ogladad i. Nummer två. Astra. Astra. Mm. En Astra i solen på redan. Då är det inte Opel Astra. Nej, nu är det inte biltema längre. Nu är det... det som bara på ö att sluta vara L. Återigen kommit kom till ö. Astra är inte så tokig. Vad tycker du om Astra? Som... Nej, men den väl ganska blaskad brask, brask, brask, va? Den blir ganska mild. Den, den är okej. Ja, jo men det, det funkar. För det är ju inte det är inte Eriksberg. Nej. Eller el, el, <laughs> vars farpen en, en jävla <laughs> Eller en stor eller chef. <laughs> ja, Astravin 2. Nu är du. min 2 Också aktuell Abbey Road. Inte gåppna ett albumet med Beatles. Ja. Är det 30, var det 50 år. 50 år. 30 <laughs> För mig så ja, Det är lite hämt. Är det 40, 30 eller 20 år sedan? Mm. Men är det alltså med 40 år Känns det otäckt För det är 79 Och det känns som att det är väldigt nära mm. Och 89, 30 år mm. och, Jo men det är som ingenting ja. ja, 50 år framåt har du lyssnat på Aberdeen? Nej. Ja. <skratt> jo, men alltså, nu är det på slutet. Nej. Ja, jag lyssnar igen. igenom. Och det här med lite är, fant är fantastiskt bra. Ja. Det kommer en reissue nu då, förstås. Jo, det gör det. har det gjort. Jag har inte orkat bryt mig ens vad det är någonting. Nej, då och då mm. Okej. Okay. Du är min etta. Eller hur? Ja. Du var berörde ämnet lite grann tidigare yeah. med en en annan annars på pizza. Alltså, det är det. Det är nu wow. wow. Det språ till och med abroad. <laughs> Okej. Okay. För första, första gången jag åt en en annan på pizza. Det var i Göteborg år 85. Jag var där i någon klubben. Då våga våga liksom. Nej, ja, men jag hade aldrig... Jag tror inte, jag hade, med, jag hade inte ens tänkt på det tog jag Så sen efteråt Förutom man, om man äter på en sån här stenungsbakad pizza ställe mm. Lite finare, då finns det ju inte annat Så då kan man ju inte, det är som Svärda Kyrkunde ställa annat på en sån pizza mm. Annars så kan jag tänka mig att, att pizzas som är ute på pizzerian Från 85 så kan röra sig som, som man käkar utan annat på Det måste vara en, ja Max fan pizza. <laughs> Hawaii. Hawaii. Oftast, ja, Hawaii eller eh afrikana för där är det både han där både Anna så alltså banan. Okej. Okay. Mm. Ja. Ja, jag eller jag, jag säger inte mot jag ha köpt mycket Hawaii i mina favoriter. Ja, Hawaii, också. Hawaii. det är gott Hawaii är då mm. grejen. Schysst. Schysst banan. Du är väldigt spänd på din. Okej, okay. den enda givna är ettan. BaDW. Av, ja, av, av, av. Tack så mycket. Jag hade det med att på att ta med mig. Nej, jag har pizza också. Eller mm. <laughs> så. Vad heter det? Jag hade arbeten med på min lista. Du hade av work. Jag hade work. Ja. Men kör man? Är det många av? Det var det förra fredagen, men det skjuter in. Du ska vara var hemma. Ja. Okay. Nej, jag skulle inte gå. Kanske. Sen. Du då, Har ni? Ja, läraren brukar ju ha om det just Slutningen är ljus i skolanslutningen eller ja, något sånt där. Fast jag, nej, jag visar inte. Fast om man kollar flödena så är det väldigt mycket av i de senaste tiden. Jo, men då, då har jag ju av på på en Ganska stora sällskap med dem. <laughs> ja, ja men, mm. men det är lite andra vänner. Ja, nej, men... Då, då ja, man, då det man... kan man ju köra olika. Ja, behöver inte vara med arbetskamraterna. Man, man är ute, vad heter det... Ute på så sitter man själv. Då har man an an anonymitet. Och så har man massa, massa folk. Asperger. Ja. Många förrättar. Mycket folk bakom, bakom en. Som, som kör en tvättäkt av. Ja. Man är ändå med. av, av till andra. Ja, vad, vad var det du sa? Eh, journalister och po skit. <laughs> politiker här är journalister och skit. Mm. Ja, vi ska eh, jag ska bara jag ska ta en paus här och så ska vi ska, eh, avsluta med en låt då Vi lyssnar på det här hittar en med eh, Birte Kier. Mhm. Mm det där är det. Det, svenska, det, det är svensk versionen ja. Men låt mig ta ut med en Svenska är det, tyskan. tyska. fastnade svenska ja. ja, var också, det svenska. Eller? Ulla Pia, ja. Men det var från 2006 det här. Eller vad var de det var de här var det då, du lade upp den. Det du varit där Ja, Nej. Men vi ja, men får, vi får fortsätta i jakten efter. Perfekt, tack. Jag... Jag... Jag känner, jag känner igen. Lokaren. Ja, det gör jag. Man jag har ju aldrig noterat helt <laughs> Att det låter så bra. Ja. 244 ja. i graven närmast 250 strecket. Bra, tack och hej!